Vader dit is werkelijk al wat ons het is dit wat binnen ons is om u mee te verdeerlik om u naam te loof ons kan net sê dankie vanmorgen dankie vir die grootheid die goedheid die eerlikheid oor ons levens ons aanbid die ons eer u vanmorgen vader in Jezus naam ons dankie vir die woord in ons midden dankie dat u altyd daar is om daar te wees vir ons om ons te bevestig om ons te bemoedig Ons eeriem vader, in Jezus naam. Amen. As daar iemand is met die woord vir ons, luister ons graag. En as iemand iets wil sê oor die jaar, en oor, oor die hoogtepinte van die jaar, is jy baie welkom. Goeiemorgen jylle. Ek het nie een woord dat ek vir jylle kan gee, of saamgebring in die Bijbel nie, maar ek wil net sê vir herinner wat jylle al klaar weet, en ietsie wat jylle al daak al vergeet het. <laughs> um, ek, wil, ek wil het so verduidelik, ek wil jylle moet denk aan as jylle ooit 100 meter gehad klop het op atletiek bijeenkomste. Denk gauw daar waar jy gereed staan om weg te spring, al die spanning wat op jy is in die streeis, want jy weet jy moet nou ten al hierdie manne langs jou competeer tot by die eindstreep. En dan spring jy weg in die haardloop, en al die spanning wat deelt het terwyl die haardloop om, wie is voor, wie is voor, en as jy oor die wenstreep is dan, dan sit net so, ach, dankie toch, die wetloop is nou voorbij, Ek is nou voorbij die wens te reep. Ek, nou ek hol nou nie mee en ek is so nou nie mee bezig om te competeer nie. En dan gewoonlik wat ek ben, kom so daar een wenderscirkel van so drie betekent vier mense. En dan as jy nou drie mense is, dan, dan voel jy nogal goed. Want jy hoef nie weet hoe het klop vandag nie. En jy het het gemaakt, jy in eerste 3. En Jesus het vir ons dit kom doen. Jesus het gekom en hy vir ons een wenderscirkel kom gee. En hy het vir ons... Amal na die wende gesit, nie net drie mense in die cirkel nie. Amal pas in die cirkel. En dit voel so goed, want jy is klaar waar die jy. Ons hoef nooit eindelijk te gehadpleb het nie, ons is klaar daar so. En baie keer word ons aangeval door, goed wat soos jy waardig laat voel, of goed wat jy laat stres, wat laat, denk jy, O ja, nou, so moet ek insit, want anders gaan ek nou nie weer hier haal nie. En dan moet ons nie terugstaan en nie dink, Jesus, maar waar staan ek eindelijk? Jesus is me eindelijk in die wende cirkel gesit, so met al die andere mense, En eindelijk kan jy net terugstaan en een dansie doen, en jy denk, yes, ek sies so, ek hoef niks te doen nie. Maar as jy iets wil doen, dan moet jy nou weer terug oor alweer op trap, want dis wat die reesties plaasgevind het. Dis wat jy nou moet gaan werk, maar hoekom wil jy, jy nou klaar hier, in hierdie cirkel? Hoekom wil jy nou daar gaan werk? So ek wil my net vir julle herinner, ek weet julle weet dit, maar dit maak het ook lekker duidelijk. Ja, Dankie. Ja, Hello, ek het net een stukkie wat ansluit by verlede weekse wonderlijke boodskap. In Galaties 3 vers 8, 8 en In die skrif wat vooruit het dat God die heidene uit die geloof zou rechtvaardig het vooraf aan Abram die evangelie verkondig met die woorde In jou sal al die volke geseen word so die wat uit die geloof is geseen word saam met die geloofige Abram So vooruit het hierdie, um, uit die geloof zou rechtvaardig word door Jesus dan En as ons nou lees in Genesis 12, vers 2, waar, uh, en ek sal jou een groot nasie maak in jou sien, wat die heren of Abraham sê, en jou naam so groot maak, dat jy in sien sal wees. En die sien is die mense dan nou lees, saam met Galaties 3, versies tot 9. So, as ek het nou recht verstaan, dan sê God al klaar, of dit is, uh, soos hy in sien die Implified, the foretelling the glad tidings of a savior long before end. So, toe die heren het reeds voorspel vir Abraham en ek het het altyd verkeerd gelees, ek het het altyd geseen as seen, as kinders dan nou, of baie kinders, of 'n nageslag, of wat ook al. Terwyl die heren eindelijk dan, om al klaar met Jesus geseen het, en met die voluit van Christus geseen het. En dan hoor die volgende versie, en ek sal seen diegene wat jou seen, en omvervloek, wat jou vervloek, en in jou sal al die geslachte van die aarde geseen word, dan nou dier Jesus en toe blessed dit my net so om te besef en hierdie dis my boodskap vir julle vir die nuwe jaar. As ons so as ons mense sien om net te sê see, ek seën jou nee. Ons sê dit so maklik vir mense, maar om om werklik te besef as ek jou seën, dan dan seën ek jou met die hoogte en die lengte en die diepte en die breedte en die liefde van Christus. En dit waarmee ek en die, die Here sien as jy hulle of ek sal seën die wat jou seën, so met ander woorde in die mate waarmee ons ons familie sien, wat makkelijk is in ons vriende, en ook die, wat het nie so makkelijk is om te sien nie. In daarie mate, word ons gesien, word ons bevestig, met die volheid van Christus, met die hoogte, en die lente, en die diepte, en die liefde van Christus, en wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor het nie. So, dankie. Amen. Nou ja, dankie. Ek het soms een bykie gaan kyk, na die jaar, en sommer net so doorgestap en sien wat het die Heere vir ons alles gesê in die jaar en uiteindelik kan ons dit alles opsom in een tekstvers Romeine 12 2 en word nie aan die wereld gelijk vormig nie maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed die vernieuwing van jylle denken alles wat ons vir mekaar sê alles wat ons doen ontstaan, ontspring in ons denken alles wat God vir ons gedoen het, het ontstaan by sy gedagtes, want hy het gesê, my gedagtes is nie jylle sin nie, so die hemel boe die aard is, my gedagtes boe jylle sin, hy het sê, jylle verstaan nie my gedagtes nie, my gedagtes aangaande jylle, is vrede en nie onheil nie, een hoopvolle toekomst, so alles, al hierdie kombinatie van die sien van Abraham, van die sien van God, wat gekom het om die sien, wat God aan Abraham beloof het, te vestig in ons levens, het sy oorsprong in een en die vraag wat ons vir onself vraag, wat beheer jou acties? Wat beheer jou lewe? En die antwoord is, wat jy dink, jou gedagtes beheer jou, jou leven, en wie beheer jou gedagtes? Jy is in beheer van jou gedagtes. Maar, of jy in beheer is van jou gedagtes, dan het jy sekerlik die reg, of om die beheer oor jou gedagtes af te staan, oor te gee ons kan die beheer van ons gedagtes oorgee aan Godse gedagte en met hom saamstem en met hom een woord en een, een stroom vloei met hom of ons kan ons gedagtes abdikeer aan dit wat die vijand vir ons voorhou en waarmee die vijand ons wil, ek wil sê, gevangen neem en so baie keer gebeur het so ons versien binnen in ons is daar een constante strijd tussen die licht en die duisternis. Die probleem net wat ons het, is dat die, hierdie strijd is, die licht word verteenwoordig dier Godse geest, wat binnen my woon. En Godse geest is die, die ware, ware hier, die ware gentleman, soos die Engelsman sê, en hy staan by die deur en hy klop, en hy sê, ek wil met jou maaltijd hou, maar slechts as jy die deur oopmaak. Ek klop en ek wacht dat jy oopmaak. Terwyl aan die ander kant, is die vijand, en die vijand het geen maniere nie, hy storm en hy breek af, hy kom met stil en verwoes, want jy vind die, die dief kom ons nie dier die deur in nie, dit het gesê, hy sê, die dief kom om te stil en te slag en te verwoes, hy breek in, so, dis hoe die dief met sy methode is, hy breek in, en as hy nie kan inbreek om te stil, te slag en te verwoes nie, dan kom hy op een subtiele manier, dier die misleiding en die oorlevering, waarmee ongeveer amal van ons groot geworden het, of alle mense an, in een stadium blootgestel was, Vooral in die godsdienstformaat en hy, hy hou ons vast in ons verkeerde denke. En uit ons verkeerde denke uit, vind alles plaas wat gebeur. Uit ons rechte denke uit, vind alles plaas wat gebeur met ons wat recht is. Die slagveld waar die strijd gevoer word, is wat gaan binnen jou kop aan. Jy en jy alleen het die beheer oor wat jy denk. En met wie jy saamstem en wat jy denk, en met wie jy saam praat en wat jy denk. Ek wil die julle met saamheid lees vanmorgen in Lukas 22. Lukas 22. Nou, ons het hierdie jaar gekyk na baie facette, vir my was die uitstaande facette, want het lang gepraat oor die profetiese woord, en het is duidelijk dat die geest van die heren bezig is met ons as gemeente, om te sê, vanweer die tyd, behoort jylle wandel te klop met jylle stand of behoort jylle wandel meer en meer te klop met jylle stand so het is duidelik dat daar een klem is, dat ons moet kyk na ons wandel en ons weer afvra, verstaan ek, het ek rechtig begrip in my stand want onthou jy ons gesê, my stand is wie ek is, my stand is die perd. en wat ek doen is die kar, en die paard sleep die kar met andere woorde, ek gaan nie wees of wat ek gaan recht kry om te doen, gaan nie bepaal wie ek is nie God het klaar in sy liefde bepaal wie ek is, toe hy die prijs bepaal het. To hy gevind het dat Jezus, dat die Seen van God die prijs moet wees, om vir my te betaal. Daar het hy klaar my waarde bevestig, daar het hy gesê wie ek is. En daarom, as ek en jy net dit kan begrijp, en dit is waar die prediking gaan, waar die oor die prediking vir die volle jaar gegaan het weer, is om dit aan ons begrip te bring, om vir ons die openbaring en die inzicht en die kennis te gee van wie ons is in Christus Jezus, van wat hy gedoen het, wat die afgewandelde werk aan die kruis is. Nou kom Jezus en Jezus maak hierdie uitspraak met sy disciples en hy sê in Lukas 22, hy sê by vers 15, hy sê, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pas gaan met julle te eet voordat ek lei.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 Nou, wat hier gebeur is dat, hierdie is die klassieke beeld van die droom, van die gedachte, wat die vesting geword het. Ondat jylle 2 Korinties 10 het, moes hierdie ding gesê, hy sê, die wapens van ons strijd is krachtig dier God om vestings neer te werk. Hy begin by die vestings, hy sê, terwyl ons plannen verbreek, en elke skans wat opgewerkt word, teen die kennis van God, en elke gedachte vangen neem. Ondat jy ons het baie gepraat oor hierdie vier komponente, dat dit begin by een gedachte, As ek een specifieke gedachte dink, dan skans dit ander gedachte is, skans dit weg. As ek my vestig, een mooi beeld daarvan is, uh, Jacobus sê vir ons, Jacobus 1, hy sê, laat niemand, as hy versoek word, sê dat hy dier God versoek word nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. dan sê hy die volgende, hy sê, maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid verlok word daarna as die begeerlikheid ontvang het, nou kyk nou mooi, ek, wil die, ek gebruik het net als illustratie, kyk hoe werk dit, hy sê, as ek my gedachte kan focus, as ek my gedachte begin focus, ek word versoek, as ek dier my eie begeerlikheid verlok word, in andere woorde, ek sit te focus, een gedachte, op een verkeerde plek, hy sê, en nou, begin my focus vestig daar, hy sê, as die gedachte kom, en ek hou hier die gedachte vast, dan skans dit, die ander gedachte af, wat so die ander gedachte wees? die ander gedachte so wees die stem wat achter my is en wat sê, dit is die weg, wandel daarop as jy links en rechts wil gaan. So, as ek hierop focus, dan skanse die gedachte weg. Kom, ons vat een positieve voorbeeld. Omdat jylle vir Petrus, toe Jezus op die see aangestap kom, en Petrus in die, die boekie en hulle sê, dit is gespook, en Petrus sê, Jere sê vir my, ek moet kom. Hy soek hier die bevestiging, en Jere sê, kom. En hy klim uit. En terwijl hy sê focus, op Jezus het, skans dit die gevaar skans dit die sachtheid van die water dit skans die golwe, dit skans die wind dit skans die aanslag teen om af want sy oog is gevestig op Jezus die leidsmannevolleinder van sy geloof maar die oomlik toe hy sy aandag wegkry sien jy, toe stort het in die toe sink hy so, ons sien dis wat gebeur is die rechte gedachte of ingedachte skans die teentand af ons het twee gedachte, die licht en die duisternis Ons het die waarheid en ons het die leen. Recht? Dis die twee kante van die saak. En nou kom Paulus en hy sê, ons het nodig om nie aan die wereld gelijkvormig te wees nie. Want wat was die wereldse probleem? Al het gehink op twee gedagtes. Omdat jy oude Elia gesê, hoe lang hinkt jy op twee gedagtes? As die Heere God is volg om na, as Baal God is volg om na. Die interessante is, die water is sag. Water is sag as die mens op water loop, sink jy. Dit is een gegewe. Jy het een focus nodig om water hard te maak. Oor mooi. As jy focus op die negatieve, dan sink jy in elk geval die water watersag. Vertaan jy wat ek sê? My ander woord, die negatieve is die water watersag. Selfs in die positieve is die water watersag. Wat die positieve moet doen, dit moet die onmoendelike doen, dit moet die sachte water hard maak, in Petrus' geval. Sien julle die geheim? So dit is wat ek nodig het om te verstaan, dat ek het nodig om hierdie gedachte te vestig. Nou, ek wil net terugkom na wat Jesus sê, hy sê, ek het sterk verlang om hierdie maaltijd met julle te eet. Hy sê, en ek sal dit nie weer doen totdat dit vervul is, totdat dit voltooi is, afgehandel is in die koninkrijk nie. So kyk wat het hier gebeur, 2500 jaar van tevore, het hierdie man Melchizedek, sonder vader, sonder moeder, sonder begin van levensdaas, sonder levens einde, gelijkgestel aan die seen van God, koning van gerechtigheid, koning van vrede. Wie is dit? Het Jesus, het hy aan Abraham verskyn. En hy seen van Abraham hy sê, geseend is God, en geseend is Abraham. En hy geef hom, hierdie brood en die wijn. Wat was dit? Was die gedachte, waaran het die brood en die wijn herinner? 2500 jaar voor die tyd het herinner aan die lichaam en die bloed van Jezus. Maar sien jy, nou na 2500 jaar het die gedachte een fysische werkelijkheid geword. Is het nie meer wijn en brood nie? Is het sy vlees en sy bloed? Sien jy, Abram was so beindruk met wat hier gebeur het, dat Abram sonderlik God om iets vraag, geef vir God die tiende van die buit, want daar hy, hy teruggekom, hy die konings gaan oorwin, wat verloot en sy mense weggevoer het, en toe kom hy terug uit die laagte van Sabai, Genesis 14, en ontmoet vir Melchizedek, en nou geef om, hy geef om die tiende. Nou, ons het gesien, wat is die tiende? Die tiende is, die arabon, as ons dit wil deertrek na Ephesius toe, dan sien ons in Ephesius 2, Ephesius 1 daarbij vers 13, 14, sê hy, Ons is verseel met die heilige geest van die belofte, wat die onderpand is, die arabon. Die onderpand is, met andere woorde, die voorskot, die deel van die koopsom, wat een bewys is van dit wat volg. So, toe Abram sy tiende gee, toe sê hy, hierdie is net, net een teken, hierdie is net een gedachte. Hierdie is net een gedachte. Ek gee aan u iets om die gedachte te vestig, min het Abraham geweet, dat die gedachte hom selfs so insluit, want jy sien, hierdie gedachte het na acht hoofdstukke Isaac geword, hierdie tiende het Isaac geword, ondou jy, toe God vir Abraham die tiende, om jy het gevraan, nie, Abram het gegee, het sy ei uit, toe Abram die tiende gee, toe sê hy daarmee vir God, jyre, alles wat ek is, en alles wat aan my behoort, ek behoort aan jy, ek leef nie meer nie, maar jy leef in my, dis wat hy gesê het, oor jy die gedachte, wat nou verspraak geword het, nou wat gebeur, Een gedachte, wanneer dit spraak word, moet een vesting word. En nou begin by gedachte, die rechte gedachte skans die leen af, en dan word het een plan. Een plan is dit wat ek uitspreek. Wanneer ek om teken, wanneer ek om begin bevestig, met ons hart geloos tot gerechtigheid, moet ons mond beleus tot rening. Nou word het een plan. En nou moet dit een vesting word. Nou word, hierdie zaak, word een vesting in Abrams leven. Luister mooi wat gebeur. Die tiende wat Abraham geem, verander in die Isaac. Die Heere sê vir om Genesis 22, omvat jou sien Isaac wat jy lief het, jou enigsteen. Sien van die belofte, geoffer om vir my. So sien jy, wat kry Abraham vir sy tiende? Sy tiende word sy sien, dis meer as sy self. As God vir hom gesê, Abram, jy kan jou offer, of jy kan jou seen offer, wat er nog gaan jy offer, wat er jy jy as Abraham geoffer het, soms jy geoffer het. So hy die die daar een gepraag, hy sê, gee my jou seen. Maar wat het Abraham, wat het dit rechtig geword? Wat is rechtig die vesting, in Abraham's leven? Jy sien, lees ons verder, dan sien ons Abraham, die skrif sê in Hebrews 11, Abraham het Isaac geoffer, hoekom? Om had hy omgeglood Waar die dinge wat nie is nie roep of het bestaan En hy sê Hy het Isaac Uit die dode uit terug ontvang So ek wil Eem met iets sien Toe Jesus die gedachte In die vorm van brood en wijn Kom vestig het Het hy Een opstanding gesien Abraham het die opstanding ontvang Die gedachte van die tiende het een opstanding geword. Dit is wat Abraham ontvang het. Die opstanding uit die doodheid. Jezus het opgestaan uit die doodheid, wat was die resultaat? Sy opstanding was die bevestiging van ons rechtverdig maken, hy is oorgelewe te wille van ons misdade opgewek, toe ons rechtverdig voor God gestel is. Maar aan die woorde, Abramse tiende, kan jy al sien hoe kom word dat die vader van die gelovig is, Abramse tiende, die gedachte, wat in saadvorm, een sigbare beeld word in die tiende, word die opstanding uit die dode, wat er groter rendement kan hy ouwe vir dit wat Abraham hier beleid, wat er groter opbrengs, kan jy op so belegging kry, daar is, da is net nie iets wat vergelijkbaar is in die belegging. Nou sê Jesus, dis wat vir ek gekom het, hy sê, die dag, wat 2500 jaar gelede wat het een gedachte was, gedachte wat ons in een plan omskep het, wat ons een fysische beeld gemaakt het van brood en wijn. Dit het die opstanding uit die dode geword. Dit is die werkelijkheid. En nou kyk ons na ons levens. Kyk ons na ons levens oor die laatste jaar. Ons kyk na die posiesie waar ons ons vandag bevind. En waar staan ons? Misschien staan ons by die saadvorm van die gedachte, die gedachte van my gedagte is oor jou is vrede in die onheil nie, een hoopvolle toekomst. Misschien staan ons vandag in die plek en sê, die dag het aangebreek, die gedagte het in werkelijkheid geword. Ons een paar jaar gelede begin dink, sê, moet ons die dalk bou nie? En ons het al gewoond geraak, om in die gebouw by mekaar te kom. Wat het gebeur? Die gedagte, het ons, ons de Fokus gekry, dit het een plan geword, en, nou is dit een vesting, en het hou die wind, uitbal was, as die dier oopmak, dat het moet inkom, en het hou die reen, en die warmte uit, en in, en, en hoe, jy weet wat jy ook al wil hee, maar, sien jy hoe dat elke gedachte, een werkelijkheid word, in ons levens, en dis wat God in ons harte wil plant is, wat hy wil hee, wat ons moet verstaan, is, alles wat ons doen, alles wat ons gaan wees in die jaar wat voorlee, alles wat ons was in die jaar wat voorbij is, het begin by een eenvoudige gedachte. Wie beheer die gedachte? Die rede waar ons als gemeente by mekaar kom, sondag na sondag, is doel En dit is om ons gedagtes te focus op Jezus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. ons het niks anders om van mekaar te geest, dit nie. Die Heere sê, ek is wakker oor my woord, om het te volbring, wat is sy woord? My gedachte is as hoer as jylle gedachte, my wee hoor jylle wee, maar ek stuur my woord, ek, ek verklank my gedachte, sê jy, word die gedachte a plan, en hy verklank het en hy stuur sy gedachte. En so in elke situasie, waar ek en jy ons self bevind vandag, het God sy gedachte gestuur, want nou kom Paulus, en Paulus bevestig hierdie ding volgens in Romeine 8, hy sê, wat sal van hierdie dinge sê, as God dan, om wat God dan vir ons is, wie sal dan teen ons wees? Je het vanmorgen, Hebreus 13 gelees, hy sê, I will not, I will not, I will not, forsake jou, ek sal julle, nie alleen los nie, ek sal jou hand nie los nie, He? hy sê, dis my gedagtes vir jou, dit nie een eerlijkheid, om dit te sê, heren, maar, maar as dit die gedagtes, hoeveel te meer nou kom hy sê, omdat God dan vir ons is, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? As God dan sy sien nie teruggehou het nie, as hy sy eie sien nie gespaar het, die man vir ons allemaal oorgegeet, sal hy ons nie ook, saam met om, alles, uit genade skenk nie. Wat kan ons dan kortkom? Dan het die gedachte van Psalm 23, ons waar geword ons levens, wat sê hy kort niks? wat kan ek dan kort? Ek kan sekerlik, waar ek hier staan, sekere dinge uithaal in die vleeswereld, sekere dinge wat ek kort. Maar as ek terugdenk oor 2013, en ek denk, hoeveel angstigheid, hoeveel frustratie, hoeveel ongeduld, het ek beleef, het ek toegelaat in my leven, Daar was klomp teenspoede Menigvullig is die teenspoed van die rechtvaardige Maar hy die allemaal redde hierom En kyk ek terug en sê ek Heren, maar hy was daar Kyk ek oor my leven terug Kyk jy oor jou leven terug Heren, hy was daar Heren, hy gedachte het eindelijk Een werkelijkheid in my leven geword So dit is nie, nie of nie Die Engelsman sê It's not if, it's when Dit is nie of dit gaan gebeur nie Dit is wanneer gaan dit gebeur dit gaan gebeur. Die groot geheim is dat ons aan die einde van die jaar, jy weet, ons, ons moest geneig om boeken te vat aan die einde van die jaar, dat ons aan die einde van die jaar kom, en dan kyk ons terug oor die jaar en sê, het ons dit nou gemaakt, het ons ons doel bereik, het ons ons doel behaal, kan ons dit aftik? En, dat is goed wat ons kan sê, ja, ons kan dit aftik. Dat is ander goed wat ons kan sê, ek het geval, Daar is ander goed, wat ek in my leven beleef, waarmee ek hier jaar ingekom het, waarmee ek hier jaar uitgaan, wat nog steeds nie in, in oorwinning is, nie, hoe kom nie? Jy sien ons vir mykaar in hierdie jaar gesê, ek bepaal, ek het lang terug, lang terug, ek het die ding vir julle, ons het ons daar oor breedvoerig gepraat in die jaar, ek het lang terug besluit, dis my reg om kwaad te word, sy ou voor my inruid, dis my reg as sy ou sy voet te sleep, om kwaad te word, is my recht, om a sekere reaksie te hee, oor sekere omstandighede, en wie wat het gebeur, daie omstandighede kom elke dag in my leven voor, en elke dag val ek in daie struk van my gedachte, wat a plan geword het, en dit nouvesting geword in my leven, en sonder dat ek besef, snap ek net so, sonder wat ek besef is ek kwaad, sonder wat ek besef is ek ongedillig, on. sonder wat ek besef, maak dit de onaangenaam van mense rondom my, wie hoe kom? Ek het ergens gedachte gehad. En ek het in een oomlik nie toegelaat, dat die lichtgedachte, die stem achter jou wat sê, dis die weg, wandel daarop. As jy links en rechts wil gaan, dat die stem vir my doorbreek nie. En daarom, daarom het ek in daai gedachte van negativiteit, van neerslachtigheid, van, noem dit wat jy wil. Ek het in die gedachte ingeval, En daai gedachte weet jy in jou eie lewe, hoeveel van daai goed het die vesting om jou lewe gehoord. En nou kom Paulus en Paulus sê, word veranderd. moenie aan die wereld gelijk vormig wees, dit is hoe die wereld lyk. Die wereld is mislui van kinds af, ek en jy is van kindsbeen af mislui. Ons het op ons moederse skoot gesit en ons paas en maas het het in oprechtheid bedoel en ek, ek, ek is nie besig om hulle te kritiseer of af te kraak nie ek eer my ouwers, maar ek wil even jou sê, hulle het die beste gedoen van wat hulle gehaard het, maar hulle het nie van beter geweet nie en ons die oorleveringe van mense gegee en ons het in een godsdienst bestel groot geworden, wat ons verkeerd geprogrammeer het oor die resultaat van die kruis, verkeerd oor week is en al laai goed is Dis wat met ons gebeur het En daarom het ons die natuurlijke neiging gehad, waarmee ons groot geworden het, om ons self minderwaardig te ag. Om ons te vergelijk met ander. Om een gedachte, wat in my leven geplant is, miskien toe ek een kind was, miskien nog voor ek gebore was, as jy wil. Om een gedachte, die gedachte wat in my geplant is, wat nou nog een resultaat in my leven lever. En die gedachte wordt die vesting maar nou hoef ek nie te gaan teruggrawe nie, sublief, moet nou nie gaan teruggrawe en gaan soek, waar het pa en ma en opa en oma nou verbrou, dat ek nou so spoiltbred is nie. Nee, God werk nie in die verlede in nie, God werk in die toekomst in. God sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan achter toekijk, is nie geskikt vir die koninkrijk nie. Hy sê, hy moet soos die vrou van Lot wees en omdraai nie. Paulus sê, ek vergeet die dinge wat achter my strek my dan wat voor is, so, dit is baie duidelik. Die oplossing leen nie achter nie, die oplossing leen voor, en die oplossing wat voor leen, leen in hierdie oomlik om daai gedachte, om te sê, ek sien, ek herken een vesting in my leven, ek herken dit, wat ek saam gesleep het met my oor 20, 13, herken ek in my leven, en ek neem hierdie gedachte gevangen, en ek draai dit in gehoorzaamheid aan Godse woord, Heren, Ek ont sê myself die reg om kwaad te word. Ek ont myself die reg om negatief te dink. Ek ont sê my die reg om depressief te wees. Ek ont sê myself dit. Ek kies om te siens wat u sien. U is nie depressief nie. U is nie negatief nie. U is nie kwaad nie. U is nie ongeduldig nie. U is wakker oor die woord om dit te volbring. U is daar. God gou nie sy naels nie. Dit is nie fantastisch nie en selfs in die laat uur, ons het laatst keer gekyk na die twee moordenaars van die kruis, in die laatste van die laatste van sy ure, kom die ouwe hy sê, dink aan my heren, daar neem my gedachte gevangen, hy sê ek het my hele leven opgemors, maar ek hoef nie die laatste seconde op te mors nie, verstaan so jy, ek kan sê ek het 2013 opgemors, maar ek hoef nie die laatste dag van 2013 op te mors nie, ek kan sonder die vesting uitgaan, ek kan een nieuwe vesting, vestig in my leven, dier my oog te vestig, my oog te fixeer op Jezus, die leidsman en volleinder van my geloof, en te sê, Heere, eet my uitgeleid in die ruimte. Hy het ook kostelik die woord van Psalm 116 vers 7, wat hy sê, my siel, keer terug tot jou ris. Is dit nie wat ek nodig het om myself te sê? My siel, keer terug, siel, denk, keer terug tot jou ris, want die Heere het goed aan jou gedoen. Godse gedagte is, is gedagte in die onheil nie. Godse gedagte is gevestig. Keer terug tot jou ris. Die Heere het goed, hy gaan nie, hy het goed aan jou gedoen. Daai goed moet net gebeur, onthou, kyk mooi, dit het 2500 jaar gevat, dit gaan nie weer so lang vat, en ek beloof jylle. Dit het 2500 jaar gevat, vir die gedagte, om vlees te word, vir die wijn en die brood, om lichaam en bloed te word, vir my en ja. jy. Ek en jy, kan elke gedachte, elke vesting wat in ons levens wil staan, wat teen ons wil staan in 2013, ons hoef nie daarmee in 2014 in te gaan nie. Ons kan skoon begin. Heere sê, my beloftes is niet elke morgen. Elke morgen. Hy sê, ek kom bevestig my beloftes in jou. Wat is Godse beloftes? Sy gedagtes. En God is gefocust. God dink nie op twee gedagtes nie. Ons het verlede week gekyk na die uitneemender weg, ondou jy die vrymoedigheid wat ons kan hee om een uitneemender weg te kies, in plaas dat ons al die successe, die tale van mens en hulle spreek, al die geheimen is al die geloof het om berge te verzit, al die die goedes kan doen, sê hy, dat is uitnemender weg. En dis om liefde hee. Nou denk ek so aan Martha en Maria, ondou jy Martha wat gewerk het en die kost gemaakt het en gesorg dat alles in plek is, en Maria wat by Jesus' voete gesit het. En toen Martha kom kla, sê Jesus, Martha, Martha, jy is besorgd, die woord Meram nou, dit beteken, jy hink op twee gedagtes, Martha, ek weet, jy wil eindelijk hier wees, maar jy is so begaan oor die goed wat gedoen moet word. Hy sê, jy hink op twee gedagtes, jy is besorgd oor baie dinge, Martha. Hy sê, maar Maria het die betere gekies, Ek en jy kan die beter kies. Da's een beter een, da's uitnemender weg vir my en jou. En dis om te kies, en in daardie kiese, in daardie kiese, val ek letterlijk in die trechter van Godse ginsen. En dan weet ek, al lyk my omstandighede, hoe sleg op die oomlik. Al lyk het, hoe hoopeloos. Kom Paulus en hy sê, Romeine 8 en 28, hy sê, vir hulle wat God lief het, vir hulle wat die uitnemender weg gekies het, werk dit uiteindelik ten goede mee. God sê ek draai dit vir jou om. God sê ek wil 2014 vir jou een jaar van omdraai maak. Een jaar van dubbele seen. 14 is 2 mal 7. 7 is seen. 2 mal 7 is een dubbele seen. God sê ek wil vir jou een jaar gee van dubbele seen. Ek en jy gaan in 2014 in. Elkeen met soveel talente. Julle onthoud die beeld dat Jesus daan uh, Matthies 25 gebruik het van die heiseer wat op reis gegaan het en toe gee hy talente, gee hy aan sy, sy dienstnechte. En die ene het vijf talente gekry, die ene het twee gekry, die ene het een gekry. En dan dan weet ons wat was die proces nie. Hulle het gaan woeker met die talente. Nou my en jou, ons leven bestaan uit talente jy weet, ons is so vannacht om na mekaar te kyk en te sê, oe, maar die ou het so talent die ou kan vannacht haard loop die ou kan makkelijk praat die ou kan goed onthou die ou kan dit doen wat ook al doen en nou, versta jy, ons het altyd hierdie ons talent wat ons miskyk vraag nou vir my, ek verstaan dit nou beter maar jylle gedink wat sy talent is my hevelik wat sy talent gee God my as hy vir my een levensmaat gee om hierdie talent wat God my gegeet daarmee te woeker om in hierdie ons het gepraat van die uisberg ons het gesê, die dag as ek trou dan sien ek nie die boondste punt van die uisberg a, a massieve uisberg onder en die uisberg is net positief is net, want, want die uisberg is uit die rots gekap en die rots is Christus dat sy beeld ongelijk in is. So sien jylle, wat is dit, wat ons binnen in die eisweg kan ontdek? So kan jylle sien, hy gebruik die beeld van vijf talente wat tien geword het. Maar dan sien hy, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. En, en dan kom Paulus en hy skryf in die, die feestjes, hy sê, verbo wat ons kan bid of dink. So, dit is nie net vijf na tien toe nie. Dink net bykie, wat kan ons in 2014, met my hevelik maak, as een talent, my heveliks maak, as een talent, as die talent, He? wat kan ons uit mekaar uithaal, wat kan ons in mekaar raak sien, en ontdek en ontgin, dit is talent, ons kinders is talente, wat is alles in ons kinders bele, wat er geleendheid het ons om te sien, soos God sien, waar begin het by gedachte, Ons werk, ons beroep is een talent, is een geleentheid. Elke facet, al ons verhoudings van ons staan, die gemeente, is een talent. Wat maak ons met die talent? Ons is so bezig om te kyk na die talent wat Anna ons het, en ek sit, ek sit letterlik tussen die talent. Het jy al gesien, kleinkinderkies, so, oh, hoe hulle, hulle, hulle is omring door speelgoed. Hulle kan nie met amal speel nie, dit is amper te veel. Daar kom uh, Annie enie kie voorby, met een speel lang, al wil hy die in is dit nie hoe ons werk nie? Ons is omring met talente, ons is omring dier die speelgoed, maar ons oog is gedierig op die ene wat ons nie het nie. Die Heere sê, as jy nie kleine getrouw is, sal jy verseker in die groote aangestel wees. Ek wil terugkom na Jeremia 29 toe. Die Heere sê, by vers 10, hy sê, jylle weet nie wat my gedagtes is nie, jylle verstaan nie my gedagte nie. Die gedagtes wat ek aan gaan die jylle koester, is vrede nie onhaal nie. As jy wil jylle nie net my gedagte verstaan nie, wil jy nie verstaan dat elke talent wat ek jou gegee het, elke verhouding waaran jy staan, elke geleentheid wat jy het, as jy dit as een talent kan sien, het ek dit vir jou gegee omdat ek jou lief het en dit is miskien in saadvorm, maar, daar is een oes daarin. Dit is maar nog net een gedachte, maar, kyk net wat kan dit word, en kyk wat het jou gedagtes al geword, wat het ons as gemeentigse gedagtes al geword. As ek en jy kan waak oor wat ons denk, Salomo sê, soos ek denk is ek, as ons net kan waak oor wat ons denk, as ons mekaar, as ons mekaar kan aanmoedig en bemoedig en sê, focus, focus, as ons met mekaar kan praat, elke gesprek wat ons met mekaar het, in 2014, en sê, focus, focus op, op die talent wat God jou gegeet, en na verloop van tyd, dit maak die saak wanneer nie, dit is nie, of dit gaan gebeur nie, dit gaan gebeur, daar gaan die dag kom, wat die gedachte een werkelijkheid word. En besef jylle, as ons vanmorgen, as ons vanmorgen broodbreek sal, en ons word deel van Godse gedachte, want nou wat hy gesê het, so dik was as jylle doen, hy sê, dis op my lichaam vir jylle gebrek is, en my bloed vir jylle gestort is, hy sê, so ek het dit so beplan, my bloed gaan jylle reinig, van alle skuld, van alle sondes, a volkome versoening vir al jylle sondes, daarom sal ek aan jylle sondes oortredinge nooit meer denk nie. Nou sê hy, nou kom ek gee jy die gedachte, so wat doen ons as ons brood breek? Ons varraai wijn en ons drink dit. En wat is die gedachte? Die Heere het ons gereinig, die Heere het ons een volkome versoening vir al ons sondes gegeen. Al ons sondes, met andere woorde, wat is oor? So wat kom hy? Hy sê, ek wil jou gedachte sywer, Ek wil met elke geleentheid, wat jy hiervan gebruik maak, wil ek hee, jy moet onthou, dis my gedachte, om jou te laat onthou, wat ek van jou denk, wat my plan met jou was, so dat jy dit nie vergeet nie, so die vijand wat kom stilslag vir woes, jou nie kan afhaal, en jou weer onder skuld kan plaas, wat die vergoed wat verkeerd kan gaan nie. Lys mooi, as ons praat vanmorgen, van vestings wat ons herken in ons levens, wat dat ek nog negatief is. Is daar nie veroordeling in nie? Hier is nie veroordeling nie. Daar is daar nou geen veroordeling nie. Hoi jy, dis nie om ons skuldig te laat voel nie. Dis om ons uit te nooi en te sê, maar ek het een beter plan vir jou. Dis die weg, wandel daarop. Moe nie onder hierdie vesting vastgevang wees nie. Ek het een beter droom vir jou. So dat geen beskuldiging in hierdie goede nie. Luister mooi, ons is so... Onder skuldgevoelens vastgepend vir so lang, dat het so makkelijk is om die oomlik as ons iets in ons levens herken wat nie hoort nie, dat ons skuldig wil wees houwe. God beskuldig ons nie, hy sê ek nooi jou, ek nooi jou om dit te vervang met dit wat beter was. En nou wat dit Romeine 12 sê, hy sê die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God, God Godse wil is een van drie, goed, welgevallige volmaak. En wat ek baie keer sê, is God sy goeie wil geld vir ons, maar wie wat? Die oortreffende trap van God sy wil vir ons, is die welgevallige, en, die, en wat nog beter is, is die volmaakte wil van God, dis wat oor hy sê, ek wees jylle uitneemender weg. Jy sê, baie van ons leef, in die goeie wil van God. Maar besef jy, by die uitneemender weg, leed daar een volmaakte wil, leed daar een heerlijkheid, wat ver is boor wat ons, wat ek en jy kan betofdenk. Nou kom God en hy sê, ek het my bloed gegeen, en hy kom my en hy gees sy lichaam vir ons. En hy sê, ek wil jou herinner, dat myne gebrek is vir jou. So jy het nie nodig om gebuk te gaan, onder hierdie toestand nie. Jy het nie nodig om gebuk te gaan onder ziekte nie. Jy het nie nodig om te sukkel met jou lichaam nie, want my lichaam is vir jou gebreek. So ek maak jou leeg weer nie soos die van een aard. Ek kom en ek geef jou een nieuwe lewe. Ek laat jou opvaar met vleels soos die arne. Die jong manne word moeg en mat. Hulle strykelsels. Die jong manne, even die ouders wat fiks en jonkes. Hy sê, maat die wat op die heren wacht. Hulle krij niewe kracht. Hulle vaar op met vleels soos die arne. Godse hart vir jou vermoorde. En ek wil jou nooi om saam met ons saam met ons sommer een broekie te breek vanmorgen, ander die kan jy vir my, my help wat die is. Dankie, Wouta. hierdie geleentheid vast te maak te verbind aan een gedachte, die gedachte van sy lichaam en sy bloed wat vir ons gestort is en onthou nie wat sê, hy sê as ek dan my sê nie vir jou terughoud nie, as ek my lichaam en my bloed vir jou gegeet, wat sal ek dan nou terughoud? so dit beteken dat die skepper van die hemel en die aarde hy is die een wat die vermoe het nog altyd gehaad het, om te voorsien in elke behoefte, na die reikdom van sy eerlijkheid. So nou wil ek, ek weet waar staan jy vanmorgen, of ek weet nie, jy weet waar jy staan vanmorgen, ek wil jy met dit koppel, koppel, koppel jy die geleentheid, koppel dit aan die gedachte, en ek nou wil jy met die nota maak, aan die einde van 2014 gaan ons hier by mekaar staan, as die heren nog nie tegen die tijd, aan die plan met ons gemaakt het nie. En dan moet ons vir mekaar kan sê, hoeveel van daardie gedagtes het waar geword, het vestings geword. As praat nou van positieve gedagtes, Godse gedagtes, wat gevestig is in my leven. Besef jy dat ons by een plek kom, dat ons leef uit sien, dat ons leef van sien, dat ons lewe een sien is. Dit is wat die Heere van Abram gesê het. Hy sê, ek sal jou so een sien maak, dat jy een sien sal wees. Dat is een gedachte. God mag sê, ek maak jou een sien, so een sien, dat jy een sien sal wees. Ek wil hier met dit verbind aan een gedachte, want dit is geloof. Geloof is ons die wijse waarop ons ons self koppel. En geloof is die instrument wat God ons gegeet om ons in die fysische wereld te verbind aan dit wat die oog nie gesien, die oor en hoor hoog in die hart van die mense opgekom het, die wat God bedink het vir die wat om lief het en is met die gedachte wat ons dit koppel en as dit gekoppel is dan is dit nie of nie dit is wanneer ongeacht die omstandighede waar ons vandag staan ek wil jou sien daarmee julle sê baie dankie vir kostbare jaar om saam met julle te geweest ek kon vanmorgen ook sê dit is een om saam met julle brood te kan breek saam met julle hier die patte kan loop Ek weet, die Heere is op een pad met ons. En ek seen jou sommer net, met die uitgang van hierdie jaar, en die ingang van die volgende een, soos elke dag, om een seen te wees, so die nasies van die aarde, die seen sal ervaar wat in jou is. Preist die Heere, Vader ons dankie vanmorgen, dankie vir die grootsheid, van die voorsiening, die beskerming, die geneesing, maar vir baie meer. Ek dank jy vir die voorrecht wat ons het om, om jy te ken, om verhouding met jy te, om jy liefde, om te ervaar hoe dat jy liefde in ons opstoot, dat ons in hierdie week kon beleef, hoe dat, hoe dat dit wat jy in ons gedachte le, al een vesting word, hoe dat jy liefde in ons bezig is om te werk. En is dit is sekerlik die hoogtepunt van 2013, dat jy liefde so van ons besit neem. Dat ons een seen sal wees. Dat ons een bron, elkeen van ons, een bron sal wees, van liefde om mense, om die kroon van die skepping, om mense vir wie jy gesterf het, opgestaan het. Om mens liefde hee. Om jy aan hulle te demonstreer. Ons dankie daarvoor. Ons buig ons harte, ons buig ons knie, ons buig ons lewens, Voor u, ons sê jyre, buiten u het ons niks nie, ons herken, ons het niks buiten u nie, maar u is die bron van ons levens. Buiten u is daar niks, maar binnen in u is alles ons. Aan u behoor die koninkryk, die kracht en die eerlijkheid. Dit het u met ons kom deel, ons eer u vermoorde. In Jesus' naam. Amen. May